потім до моря і назад, ще пізніше на ще якусь дискотеку. А в результаті пішли забирати п'яного друга з гральних автоматів. Друг Драгер зірвав джекпот і з автоматів забиратись не хотів. Всі в п'ятьох його довго умовляли і гладили по голові. Драгер поривався всіх убити, але сказав, що любить Євку, і таки пішов додому. Правда, його похід супроводжувався віддиранням Драгера від кожних наступних автоматів. І все те зверху смачно поливалось пивом. Найсвіжішим, ще не звареним, завтрашнім ранковим пивом міста Де. «І що у нас такий дурний город?» – зітхав Микола. «У нас такий самий?» – заспокоювала його Євка. Живеш собі – звикаєш, клуби – гівно, народ – убитий. Ну хіба що якась вечірка зрідко трапиться, або робота журналістська змусить піти писнути щось. Не вір тому, хто говорить – виходу нєт, то також нелорадіо. – Чорт забирає, воно краде думки, – думала про нього Євка. Хоча її думки були зараз доступніші і легші до брання за шльондру з молодим задом і старим передом. Така в них вчора просила вогню. Оле Лукоє, пробубніла Євка, ненавиджу Скандинавію, а може й люблю. Ех, паті, вечірка, так би мовити. Сорі, бебі. Ці слова Євка носила в голові вже от який день, збираючись надіслати листа у Берлін. Їй чомусь то ніяк не вдавалося, і вона вже слабо вірила в існування інтернету як глобальної мережі. Вона просто лежала на спині і відчувала свої капіляри, невпинний рух крові по них, і думала. Ну от вона, от ця глобальна мережа. Коли я помру, не стане ніякого інтернету, а помирати треба разом з Даннєм. І вона написала йому трикутну записку, що її заклала під подушку. Сподіваюсь, ми помремо так, як кінчаємо, разом. О, то був цілий ритуал – залишати Даннєві під подушкою якісь шматки паперу зі шматками думок характерний хід для даного жанру. Євку це втомлювало. Вона не бачила зв'язків між частинами, вона й не намагалася їх підібрати. Незв'язане тіло видавалося більш пластичним, як і незв'язаний текст. Береш собі і переставляєш частини, як тобі заманеться. Нічого нового. Зате не втомлюєшся із запам'ятовуванням. Хто я така і що я про це думаю? Євка ставила крапки і нюхала свої пальці. Вони щоразу пахли по-різному, в залежності від крапки. То сушеними грибами, то теплими яблуками, то громадським виходком, ненавистю євченого життя, то просто даньовим милом. По радіо була одна зараза. Так хтось, здається, вже співав. А за вікном – самі протяги і плани, плани, плани. Я ніяк не могла почати писати свою наукову роботу. А все, як завжди, на останню добу. А вся робота за місяць. Кілька безсонних ночей, і наркотики, здаються, смішнішими за безалкогольне пиво. Явка присіла над діркою громадського туалету. Євровідремонтованою діркою. Вона простягнула долоню, щоб відчути тепло випаровування власної сечі. Отак, приємне з корисним. Листа почитаю пізніше. Їй прийшов толстенний лист від коханця з Берліну. Ще один лист від ще одного коханця. «Ех, білявчику!» Ще одна твоя іпостась. Євці не хотілося підводитись. У калюжі сечі відбивався світильник денного світла. Зовсім як вікно готичного храму.